В класі немає єдиної правильної думки, за винятком окремих учнів. Нічого. Ми ще з вами зустрінемось на екзаменах. Тоді я вас запитаю. Знаєте, враз перебив вчительку голос Мар'яни Чухрай. Гідко дивитись на вашу банду махно, як каже Олена Таразівна. Дівчина звелася за парти підбадьорена посмішкою вчительки. А особливо на нашого славного отамана мамку. Ви дорослі люди, а совісті у вас майже нема. Олена Тарасівна ошелешено мовчала якусь хвилинку. «Але враз. Що ти собі позволяєш? Це я махну?» Мар'яна далі не чула. Вона вибігла геть із класу. Кушнір прошепотів за спини на вухо Васюті. «Лучше би мовчала. Заткайся, баран!» – відказав на те Михайло. Розділ двадцять сьомий. «Чому вони приходили, Вітінька?» – допитувалась мати. «Що вони від тебе хотіли?» «Невже та курва написала на тебе заяву?» «Ні, мама!» – знатовою вимовив син. «Всього через козла одного, блін!» «Якого ще козла?» – не второпала мати. «Що ти ще наробив?» «Тобі мало того, що ти у лікарні з поламаною головою...» «Ще й міліція до тебе ходить?» Чого ти кіпішуєш?» – огризнувся син. «Мені нада було бабки. Я одного придурка розвів, а він мінтам стуканув». «А з тою курвою як справи?» «Та, вроді, нормально. А що ж буде з тим козлом?» «Тебе ж можуть посадити. Вітя, будь обережним, синочку. Розкажи мені краще, що там насправді сталося». Може, я тобі допоможу, піду у міліцію, у мене є знайомі. Та нічого не надо, маманя, все буде клас. Я вобще сказав, що нічого не знаю, що він дуркачів нагнав. Вітя, з вогнем жартуєш, ти тепер старший у сім'ї і повинен про маму думати з докором. Ми з тобою залишились у двох, що я без тебе, синочку мій, сама можу. Вона пустила слізу. «Ти не валавайся, у мене башка, хоч і прибита, та мозги фунциклірують, нормально. Вийду із больниці, я йому бистренько болти прикручу». «Вітя, подумай про мене, про свою маму». Все б буде клас», – запевнив син. Ольга Іванівна важко зітхнула. Я сьогодні вранці ходила до Марії Михайлівни. Ех, Вітя, щоб вона тобі попускала, занесла їй дві пари чобіт і не взяла ні копійки за них. Твої вибрики мені дорого коштують. Я би тій старій дурі гандона рваного не дав. Що ж ти зробиш, коли таке життя? За тебе переживаю. Та не надо за мене переживати». «Перенеси мені лучший сігаретк, курити хочу, аж вуха пухнуть!» «Да, ти вже дорослий. Мама тобі змушена цигарки купувати. Бачиш, яка добра у тебе мама!» І дістали сумочки куриво. «Ладно, спасибо!» Він взяв у матері дві пачки орбіти, невдоволено покрутив їх у руках, але змовчав. А які дешеві він не палив. «Добре, я йду!» «Після обіду зайде батько. Він сьогодні телефонував до мене абсолютно тверезий. Не віриться!» Мати поцілувала сина в щоку. Він витер відразу рукаво місце, де щойно були її губи. «Хто знає, що вона тими губами щас видєлує, коли батя за нею не дивиться!» Подумав син про маму. Розділ 28 Едуард Іванович не міг повірити тому, що сталося. Мало того, що його донечка зникла, Ще було обікрадено квартиру. Звичайно, тут все зрозуміло і білий день. Хату взяли за наводкою знайомих Ірини. Досить злочинного життя давав йому право робити такі висловки. Втім, за цей бік справи він не переживав. Йому неодмінно повернуть украдене. Для цього потрібно було зібрати сходняк і сказати корешам, що сталося. Вони йому допоможуть знайти доньку і покарати винних. Це потрібно зробити до повернення дружини». Едуард Іванович взяв у знайомого ескулата лікарняний листок, попередив свого начальника, що поїде на кілька днів до Трускавця, щоб попити лікувальної води, а сам з телефону автомата дзенькнув до бурого. «Єсть базар», – коротко сказав він.